دران مخترم عوردن کو در مولانا کاری شپولا سے دے درس قرآن دا چونتیس نمبر کے سٹھ چه بمقام دوتالا ہے بینک سرجمات کے پا گیارہ او بارہ ست دودار گیارہ کے شعر در دید ملاوی دو پتہ توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جنگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو او جہادو کدی خلکو سرا بی ہی پا بیان دا قرآن جہادا کبیرا جہاد غاٹ دو غاٹ جہاد دادے چیتا قرآن خلکو تا بیان کی و هو اللذی اللہ غزات تے برا جل بحرائینی چاگا چلونی دو دریابونا حازا دایو دریاب عزبن خوک دے فراتن خوک خوک ده تندما تاونکه و حازاو دابلو ملحن مالگین ده اجاج و خمالگین ده تریخته و جعلا باینه همه اگر زون دالله پمیاند دوالو دریابونو که برزن پرده و حجرن او منکونکه محجورا منکده شوه حجرن پرده محجورا بنکده شوه ده خلقو ده نظارنا الیک دغا سی پرده ده وی نزیر و دسپیل و پمیانس کی پردن و تا پردوی دی نا سمندران و پمیانس کی پردن اوی داقو و ترقو تیوی دی نا و هو اللذی اللہ غزات تے خلقاتی پیدا کری دے من المائی دوبونا بشرن بنی آدم فجعلهو گرزولی دے دا بنی آدم نصبن خاوند نصب لاروالا و سویرا خاوند سخرگنه خذیوالا لازداللہ نیامت تے لا بل طرفو میا ماته د خوځي طرفو میا وکان وکانه ربک قدیر او د است رب طاقت لرونکه دا کارونه الله کو خدا خلق بیا د خیر الله عبادت کړي يا بدونونه بندی کوده خلک اندون الله سواده ال لانه ما د غچا لانفاون چې فایدر صیدته ولا ذرو هم نتي ته لر کوولی شي اناورته تکه نه سوی وکانقاذرو دیده کافر على رب په مقابله دخپلرب کې ومارسلناکم منتظر علیګړو الا مبشرن مغر سیر اور کاون کے ملن کو تا ونذیرو آو یرا اور کاون کے ملن کو تا اخلاص دا پیغمبر قل اوایا ما اسالکم زنه قال استاسنا علیہ په دې بیان د دین او توحید بن اجر مزدوری الا من شاء مگر اواله مزدوری دا غچا ایتاخذا چونیو ال ربی قل رب تسبیل لار سمج لب چاچ په ما راړو از ما ترقی کئی نو دا غفا عمل که زماهی صدا دا بسوانم نو هر استاز لقبل شاگرد پا نیک عمل که صدا تیلا اللہ دینی ورطا قولی نو بدو کې صدا نو و توقل زانو سبارا على الحی الذي پا جوندی آغازاد لا یموتو چې نمرگی و سب بحباکی بیاناو بحمده سرن استا... استاین داللانا و کفا بیه پورا داللانا بی زنوب عباده پا گناونو دخبلو بندگانو خبیلا خبردارو قسم سماواتی چاپ داکړې د اسمانو نام والارضاس مکان و ما بینهما هغه چې په میاندې د اړولو کې دي فی سته ایامیل پښپا ورځو کې سموث ثواب یا هغه برابر د خپل شان مناسب علالعرشی پاتا هو الرحمن و رحمان ذات فاسأل تفوس کوا به دا رحمان ذات تبارکی خبیرا تداس کس نه چې د الله په صفاتو فویږي بلا مال فاسأل سوال کوا به پالاسرا خبیره چه خبردار ده و ازا قیل لهم کلچو میلشی دیتا اوز جدو سی دوله گوی لرحمن رحمن زادتا حالو ویده و من رحمن و رحمن سوک ده الاس جدو آیمن سی دوله گو لما اغا جاتا تأمرنا چه تمنگ تحکم که وزادهم سواکی دیلره دا خبره لفوره تیختا بیاد داوه دا برکاتو والد غزاد جعلا فستماع برو جا چاگر زولی دی پا اسمان کے غر ستوری و جعلا اگر زولی دی الله پا اسمان کے سراجن ڈیوان چې دے دی قمر ام راس پو میرانا ورکون کی حلکا فی آفی آرازی نا پا دیکی دی نا نا اسمان طرف تا دی نور ستو میو ستوری دا کتا دا اسمان نا پا فیضا دی خوا اسمان کی ندی وهو الذي الله غزا ته جاعل الله الاله چګردولي د شپه او النهار ارز خلفه تا يوم بالفسيرات طول کی ايایوبل فسیره له یوبل عیودی او که د تشوی عبادت ته در پاتیشی ورو دروازه وکا اکه دروازه پاتیشی نو د شپې وکا کوم نفلی عبادت کا اکه فرض منځونه غیر فرق وخت مقرر ده ل منداغ چا دپاره ارا د چې غواي او اراده شکه یا غواي شکرورستلله الله د دیزن الله پله صفات د خپلو نکارو ذکر کوي او خبرې رتو را روان دی ادم مبتداله با الررحمنې بندگان در رحمان زاد الذينا خلکې ی شوونه چې ال ارې فضمکبانې حونن حولن نرمي. و ادا قطوه بهم الجایلو دا کرا چه خبری تایی دیسه را قالو وی ورطا دا نیک خلقو اگا نا پویا تا سلاما روغ خبری کنزل رد بد رد. دا ورطا نو وی خوا والذین آ خلق دی یبیتونا چشمتی ری لربیم دخپل رب لرا سجدن سیدک اونکی و قیام اولارا اولا ربانی والذین آخلق دے یا ربنا ای رب زبن اصرف وارا یعننا زبننا عذاب ربکا عذاب رب عذاب جاننا ما عذاب در دوزخ انہا عذابها یقنن عذاب در دوزخ کانا دے غراما تاوان انہا یقنن در دوزخ ساعت بد ده مستقرن زایده تی کاؤ و مقامہ زایده دی رکی دو واللذیرہ عباد الرحمن آغا خلق ده ازا انفقو کل چه خرچ کئی لم یوسرفونو بیزای خرچ نکئی ولم یکتروو او کبی نکئی سمد لب چه کم زایده خرچ نده اگه که نکئی او چه کم زایده خرچ تنو اگه که کئی پا دی دی پوئی گئی وی خرچ خران او سلط کم خودا لیده وکان بین ذاલિક اوی ده پمیند دي کې قوام اولاد ديدي مع الله لا سر الله لا اله حدارد بلدا اخر بلا ولا يقتلونا دينه وجدي التي اغل نفس حرم الله تحرام كيده الله وجلده الا بالحق مگر وجنيه بجرم شرعي ولا يزنون او عباد الرحمن سوبتي دي زنا يفعل ذلك جاء ذكرنا اوكلو يلقى ديمه مخبخ شي اسا اساما اغه گوناه خپل سرا اغه سزا د گوناه خپل سرا د چن کوله بشی له د لرا العذاب و عذاب یوم القیامه پر از د قیامت و یخلدو او همیشه بيدې فيه پدې تو صح کی موانش پکړل شوی الا من مگر رسو تابا چې توبه باسی و عمل ایمان رانی و عمل کار کوي صالح عملن کار صالح الموافقت سنن فولائک دغه خلق یبدل الله بدل بک الله سیعاتهم بدعا مجونت دی حسنات پا نیکو محکی کو اس پا اولادا نیکو توفیق ورکی وکان الله غفور رحیما ازی اللہ بخونک مہربان ومن تابا چاہتی توبا و باسلا امحکی توبا دا کافر و ذکر و سر آمانو اذا توبا دا مسلمان دا ومن تابا چاچه تباو باصلا وعمل صالحا عمل کئی نیکو فانو یتوبو یقنان دیخو رجو کئی الاللہ یاللہ تا مطابا پروجو کولو والذین عباد الرحمان خلق تے لا يشهدون الزورا چه دای نحا زریگی دروغ تا لا يشهدون الزورا دای نخا نزا اخکارک نزی نحا زریگی اغزائیون دے دروغ تا دا کفر دا شرک بداد عرسلو رجم آه عرسل او دې څنګه زیخان ولې لا پوېږئ کنه بدعت او زایرو کې ني واځه امر رو کله چې دې تیریږي بل لغوې پنا رواو مرو مر تیریږي کراما عزت من عزت من څه مطلب رواو رد کوي او نیکو ته حکم کوي والذین اخلدته اذا ذکروا کله چې دې تنسیت ورکرشي بیاات ربهم او حکم دغ الله رب لم یخرو دین پریوزی علیها باغ ثم کانو و عمیا نواندو مصاله افتا بیان شی نده پیزان رول او کونکینا وی بایی پا دی با عملكم دا وزدکم والنزین آخالک یقولونا چووی ربلا ای زمان ربا حبل نارا کی منتا من ازواجنا دا بی بیانو زماننا وازواجنا دا وزوریاتنا دا بچو زمننا قررت آعیونن یقوال دسترگو خزا خواگئی چی دا سریسترگی پیخی ابا چی خواگئی چی دا سریسترگی پیخی وجانناو کرده منگلرا للمتقینا دا پارد متقیانو اماما پیشواگانو سمد لفت کسوگ داوی چی دا امامت سوال کوي چې ما مشر کنو آو خده کنا خلده وی چی دا نیکانو خلکو مشر ولائک دا هغه خبر شخه عباد الرحمن ولائک دغه خلک یوج الغرفۃ بدل کې بور کولې شدی ته بالا خانی اولې به ما صبرو په سبب دغه چې دی صبر کړو دنیا کې و یلقونا اعاده با پا پا دونا تخویف قل او آیا ما مقبول شي في ها جنته لوكي تحيه لنبيش کا شاعر سرا والسلام او السلام والسلام السلام سرا خالدين فيها هميشه بيدي پديگي حسنت خود دا جلتا مستقرا د حيثيت د زاید اوسيدونا ومقام او د حيثيت د دي ركيدونا تخويف قل اويا ما يا با ما يا با او هيس پروانه کوي بكم استاس مباركي رب زما لولا دعاو کم کچر نوی بلل د الله تاسو لرا پتاوت تا پیغمبرانو کتابو نو الله بدل عذاب در کرو اس پرواز تاسو نساتی دوی ما مانا قل اوایا مایا با او اس پرواز نساتی بکم ستاسو بارکی ربی رب زما لولا دعاو کم کچر نوی ستاسو عبادت الله لرا الله بدل عذاب در کرو فقد کذبتم یقیناً تاسو درو جن کرو فَصَوْفَيَكُونُوا لِزَعْمَا نظر دے چیوی بدا عذاب ان خطیدون کې تاسو سارا سور فرقان دا اللہ پا فضل احسان خلاج شو ور پسی صورت الشعراء دے سور شعراء سور فرقان پسې په ترتیب کې چھبیس شپگشتم نمبر سورت تے آو پا نزول کی سور شعراء دا سین تالیس غم نمبر سورت تے رستو دا سور واقعینا دا سور شعرات دا وسدوے اللہ پل پیغمبران و تا پل پیغمبر تا تسریور گئی پسو مومنان بخلاسوم او کافران بطباکو خفا کئی گا ما دا تسریدان دا ماکی سورت سرے جوڑا مناسبت سدے мах صورت کې الله ذکر کړو تخويفو نو دې صورت کې الله د مؤمنانو نجات ذکر کئي خو یا مخ صورت کې دلائل نقلی او په صورت کې دلائل عقلی ذکر کئي خلاصا دری بابونه ده سور الشورى بسم الله الرحمن الرحیم خاص پہمداد دنم دا اللہ چه آمی او خاضی بے رب آلائی کئی شوروکو پسور شعرا کی تاسیمیم اللہ خپوئی گی پا مراد خپل دا دی حرفنونا تلکا دا آیاتو الكتاب المبین آخو دلائل دی داغ کتاب چخکار کون کے دے لعلکا شاید چتو پیغمبر باقعن حلاکعن کے نفس کخپل زان ال يقول مؤمنين د د ووج چې د خل ماند راړي شاء د اوغا دز راوب فزلت وبگرزی انا قوم مشران لدي لا هذه معجز تاخذ العجز كون کی مشران توم سے ٹھد وئی کلا ای چھڑی چھڑی مشر وما یاتيهم نراضی دیتہ من ذکرن د طرف د رحمان ذاتنا محدث نو نو د اللہ صفتی قدیم دی ہن اور دولی پا دی لحاظ چه را ایراکوزی نو نویلے پا دی لحاظ چه په پیانه او تقریر دی نو خلقو تا نویلے گی الا کانو مگر دی دی عنو داغینا معردین مخاراون کی فقد کذبو یقینا در او جنوال کن دی حغی فسیعتیهم زرد چرابشی دی تا انباؤ ما خور داغی کانو چود دی بی اغی پوری یاست تازی اون ٹوکی کون کی دلائل عقلی اولم یراو آیدین پوئی گی ایعا ولم یرو آیدینو گوری الیل اردیز مکتا کم امبتنا سرما زرغون کری دی فی ها پا دیز مکتا که من کل زوجن داری جوڑینا کریم خیستا ان نفی ذالکا یقینا پا دیکی لآیا خامخات دلیل لی وما کانا اکثر هم مؤمنین اون دیر دخل کن ایمان دايات ات ات سنار اخله دې صورت کې خا وان ربك يقين الصرب له هو العزيز الرحيم خامخاس اورد په مجرمانو الرحيم رحم کونکو په مؤمنانو دليلي نقلي واذنه ربك کله چې आवाज وکړه ربстаў موسی موسی عليه السلام اوازی سو ان ایتی تلار شا القوم زالیمین آخل کو ظالمان تا خلق زالیمان سوگتی قوم فرعون قوم دا فرعون او فرعون دے وارتووا یا علایت تقول کون اولی اغیزان نبا چهی دا کفر و دا شرک نه قالوی موسی علی السلام ربی رب ایز با ربا انی اقافو یقینن زخو یاریگم ان یکزیبون چی اغیی بدروجن که ما درا محکی دا بیان نا ویدویقو صدری او تنگ بشی سینه زما زبا غصشم ولاینتو لقلسانی او نچلیگی بجب زما فعرسل تولیگا الہ حارون حارون علیہ السلام تا پی فرشتا اگراز درم مرگرگا مرگرد وزان تر بیائی خوا ولهم او دا غید پارا علیہ پمابانی زمبون گناده بوجده د قتل فا خافو ون چېغي بما ووجمي مخکده بيعنا قال وله کلله چ دا س نه ده فهبا ض تاسوه دآنا دمافه موجو ان يقن منب کو تا سريو ومیول غې خدونکیو فتیا فستاسو دوالله ورشي في عله فرونته فقا فله تاسوداله ان رسور رب العالمين ېن حو زمن نه را ان ار ان ارسل بسالما داي چې ترا پرې ده فرعون معلا من سرا بني اسرائيل اولاد ياقوب عليه السلام مسلمانان او واحدين بد ظالم نخلاصي فرعون سگي قال او فرعون الم نربك آیا منستا پالا نده کری؟ فینا پا منکی ولی دا چه تماشون بی؟ ولا بیستا تا وقت نده تیر کری؟ فینا پا منکی من عمری کا ده کلونستانا سینی ده عمرستانا سینی لکلونا او تا ما کرا خولنی نیا؟ نتو اس ما تا وفعلتا کار دی, دی. وفعلتا کار دی کرده ده وفعلتا کار کرده تا فعلتا کارستا اللتی آغا کار فعلتا چې تا کرده ده دې تاسو معلومه راوبه پیغمبرې چې پخې اګه دفه دا ګارې نه کړې تاسو دې دفې راوبه دې کا دنا شکرنا ما کړ دې خللې اوس ته مسالې کوي موسی علی السلام د ربانه خبر جواب کړي د قتل قال او موسی علی السلام فعلته ها کړه او ما دا قتل اذن من الظالمين دنا خبرنا ما تداपता دوا چپسوکم خلک مریگی ما غونی قصدن بوسوک بله ما اخلاصولو ما شکر апреخدو الچ پر апреخدو ما تداپتنو چ دیب تیمریگی باو دے قصدن نده وجلی په خطاای وجلی شه وړو یا قال وی وی فعلتها کله میرے آگاه کار ازن پدغه وکي وعن من الظالين اونس دنا خبرنا چ دوال مانا نا خبر خواه نا نا چیز گم را او گه نا نا خبر هم ما دست پتواه چی را پو سوک اوم سوک ملیگی ففرار تو زو تا خدیدم من کم استاسونا لما خفتو کم هر کل چیز استاسونا و یاریدم فقتل خطاخو مرگونه نیش دید تاسو جرگاو کا وما كثر راغه وی وی فوابدي نوراك ماتا ربي رمزما رب حكمن پیغمبري وجالني من المرسلين اوږه ګرزولم صدرالګلو شو پیغمبرانو نا سمد د توایل کتا سبق ویلي تا هم کروي از سانه لړم دال تر اخره پیغمبري راځا را کنه وتلکا نعمت دادرون با تا ما کر ډوډای خوړلې دا بداګه جواب دې ځای ګڼې باندې مفسرې رکړې لري او تاسو ان تیار کړئ وا تلکا آیاته نعمتل سه احسان دې تملوا چې تسبادي دي لرا علیا پما باندې ان عبتا دا چې تا غلامان جوړې دي بني اسرائیل نه اولاد یعقوب عليه السلام نه تا ما تا ما کرا وړې تا په سبب سوچوکا تا بني اسرائیل الالون واړو اجل <سؤال> کابه د پرخودی را زمامور خپل سره یې را شو ان زه سونده کیوا چلو نو تا کار را لرم کتا ما شومان نه لاله لرم خپل مور خپل سره ته لرم کنه لداه اسان له تمپتی په ماز بادي په دې له پوښوي نو سو کوای موسی السلام فرعون ته وای تاسو جوابونه با فرعون ته ورکاخه دې وای وتلکا ادا احسان دې استفهامي معنا نکوه وتلکا دغه دachtetاو چتماسا تلې نعمت الاحسان دې تمنهه تسبادي دلرا علیا پما باندې ان عبت دachtetا غلامان جو کړی دي بني اسرایل د اولاد یعقوب علی السلام نا ازدي آزاد پر خو دې پما دې ټک کار نکوه او داستا احسان انکار و دا ست احسان مننه ان کاوتې زنو کوم او دې احسان منلو دا फायदा نه دا چې زه وتا ته خپل دین نه دادی معنی ما بلا معنی و تلکا استفاد دغا استفامی تقریریو استفاموغو تقریری آید دا احسان دے او دے لادره ما معنی کهو استفامی انکاری و تلکا نعمت آید دا احسان دے تمنوها جتیز بادی علی پا ما ان عبادت دا ذات تا غلامان جو کړی دي بل ایسرائیلا د اولاد د یعقوب علی السلام نا اسرائیل ایسرائیل خو زما قوم ده نو تا چاله زمیداری ور کړی ده پچا باندې د بټو کار کوي اغی غټی نو تیم خری زیم خرم ردا ته پم از بعدي تلکم زانه خری دا زما قوم غټی انو تیم خری ردا اسانات ته پم از بعدي اچھا دا خبرې وشوخه انا فرعون و فرعون وما رب العالمين سوکته پالونکه د مخلوقات ته قال رب السماوات و الارض مالک الاسمان و جسم کو وما با لهما او هغه چې پمیند دي دوالو کړي الکنتم موقینین کتاص فی یقین کوي قال و فرعون لمن غچاتا حوله چې چا پیر د نک وزیران ناسو الا تستمعون ایتاس و تغنق دای د سوی قال وی. موسا علیہ السلام ربکم ستاسو پالونکه و رب ابائکم او پالونکه د بلار استادو دی الاولین د ربلو قال وی فرعون ان رسولکم یقینا اغره له پیغمبر استاذو الذي ارسل اليکم شر له له استاذا لم ين قوم قالو وليده ما سره د مخله وليده قالا وی موسی علیہ السلام رب المشرق والمغرب مالکته د مشر کوو د مغب الله و معبا نه اوما هغه پهمن دې دوالو کی دغې مالک دی الکتونم تداخلون ک تا دااک ل کار را خللی قاله وعونله اللتته خته کچ چریونی ووت الاهن حقار د بنداګي غیريسيوا زماه لا ااجن لکه خا مخ د به او ګځم تا له بلل من الممس جوي نو دا خلکونه چې جلیلې پراتې داد دباؤنه نیخا جلتا وزی قال اوی موسیٰ علیہ السلام اولاو جئتو که اگر کمارالت تاتا بشئی ام مبیل معجد اخکارا ویاما بیوم قال اوی فرعون فاتی به رالتا غا ان کنت من الصادقين که یدر اختیعوه ان کنا فالقاو غرزو لاغو عصواهو امساق فلا قربان الاجدها ومبين الخارا بما معجزا ولا زايدهه علني با روي با سقلاس بايداي ابيدا او نا غانا غ تخبلو للناظرين كتونکو تا قالو ويرعون للملائي ا خلقو تا چا, چا پیر دتن ناس غتان حوله چا پیر دنا ان هذا يقين دا موسى عليه السلام لا ساحر علي قامق جادوگر پوي دي يريدو غاري ان يخرجكم يستلساو من ارضكم لازمك استازنا بسحره وبازتاز ضرب پخپل جادو فما ذا تمورون صداغشه چتاست پيما ترى را را کوي سو سره کو قالووی اغا اغای ارجح رستو کدل را و آخاو رورد دل في و باس اولیگا فی المدائن پخاریو مصر کے حاشرین راجمکون کی سپایان یا توکا اغای براولی تاتا اکنل نسائن ارجادو گر علیم پویا فجمعی اثاراتو راجمشو جادو گر لمحقات یومی معلوم اغاوہ مقرر درواز معلومی تاس و لیتوها کی ذکر شویری و قیل للناس شو خلقو تاہل انتم مجتمع آئی ای تازو جمع کیدون کی, کی مانرا جمع شئی لعلنا شاید چمن نتبعو سحراتا روانشو جادو گروپسی انکانو کجریو جادو گر هم الغالبین غی ضرور کیدون کی, کی فلمہ جاء السحراتو حرکل چرال جادو گر قالو او ی غیل فرعون فرعونتا ائن لنا لعجرن آئی ایو من إن كنا نحن الغالبين من منغا زور ورقيدون كي قالنا هم فرعون وآو وإن لكم يقنا تاسوبا إذن پا وقت ضرورتيا كي فموسى علی السلام لمن الغاء مقربين خامقات نزده كنشو يماتا قال لهم موسى جادو گروه تو غرزو په جواب ځواب کې موسی علیه السلام ورته تاسو غوړول دا دغې جواب دی قال لهم او ایجاد غورتا موسی موسی علیه السلام الکو او غرزوي ماغه انتم ملقون چې تاسو دغې غرزون کیې فالقوا اغي غرزل حب عليهم پلی خپل وایشيوهم امساغان خپلې وقالو وی وی بعزت فرعون قسم د زمان پائسد او پلو یاله فرعون فغير الله قسم خریقا ان لا نحلللو غاليون یاقین من بزوره وه فالقام موسا او غورزله مساال سلام اس پلامسا فظه ناګهناغانسا تقفتې ک معغا یفون چې لدي کوم دسان لجو کړي فورقيسهحرتو او غورزله شو جادوګر الله پاکته ساجدینسي د کوون کې زده او حات خا نپو قالوا يا غي امننا برب العالمين مغ ایمان اور پرب مخلوقات کہ فرعون وچ زیم نہ نہ رب موسی رب موسی علیہ السلام دی وارون اور زارون قالوا يا فرعون امنتم له اایات و ایمان علی موسی قبل الاذن ما کید اجازت زمان لكم تاستا بیاوی انهو لکبیروکم یقینا داخل استاز و مشر استاز دی اللذی اغا استاز علمکم و صحرا چی اغا خودلی تاستا جادو فلا صوفت علمونا زرد چه تاستو باو پی جلی فوی بشی لاغ قطوی علنا خامقات و پریکم ایدی اکم استاسو لازونا وارجو لکن استاسو خبی من خلاف الادل بدل ولو صلی بنکم خامقات و سلیکم با تاستو او جادوګرو گرو بادرانو قالوا يا غليل اظهر اس پروالش تے پمرخ پل ان یقینا ربنا قبل رب تا منقلب الغزيدن کیو انا نطمع يقنا المنقذ تمسات ايافر لنا دبخني كاول د گناون زمن داؤلي باي مغ ددي و جينا تشو پدي وقتي اول المؤمنين دم بيمانا لون كب السلام وحينا حكمكم وحيكم الى موسى موسى عليه السلام تا وحسوا ان اسري لاجي دشب بي موسى بي عبادي سما بان ديغان انكم متبعون تاسو بتسي با درتل الكولي شي فرعونيان بدرزي فارسل فرعون فصليق الفرعون في المدائن وخايوكي حا جمتون کی انہا اولائی اویوی دغخل کو تا انہا اولائی یقنان دا موسیٰ علیہ السلام و بڑی اسرائیل لشیر زمتون خامخا تولے دے قلیلون لگا داکھو لگا دلالوے و انہم یقنان دے جیدی لنا منگرہ لگا ازون خامخا چیریو غسکائی لگ کسان دیمانگے پا مخا و اینا یقینا منگا لجمیعون خامقات خامقاتو لحاظرون تیارو بیداریو لده ای مقابل من کولشو فاخرجنا هم اللہ و ای ماراوی از تلفرعونیان من جلنات باغونو ده مصرنا و عیونو ده چلو ده مصرنا و کنوزین ده خزانو ده مصرنا و او دا غزایونو خیستاونا کزالکا کارم و سرم داو که و او رسناها او ارکر منگ دا اسرائیلا اولاد دیاقوب علیہ السلام تا تاریخ پسی مزا قرآن چی سوئی تاریخ پسی مزا قرآن چی سوئی قرآن داوئی منگ دیل ورکو قرآن داوئی وعاورسناها قوم الاخرین ازوک تی داخلت دیل اللہ ورکو فات بحورم قلق دیپسی مشرقین په وخت د خاتودن ورکی فلان ما ترا الجمعانی هر کله چې مخامخ شو یا غوډه لی قال اصحاب موسی وای مرګره د موسی علی السلام الا لمدرکول یقینا من خلاندیکړې شو قال وای موسی علی السلام تسلی قل کریمه نشو لاندیکې دې اول انما يربي یقینا ما سر زمار رب سييهدين خامقا غما تخي لار دخلاسي فحينا وحيكرم من الى موسی موسی علی السلام تا وحي سوا اني درې دا جوها بی اسوان که پخپل امسا البحر اغا سمندر فان فلقا نو موسا علیه سلام پخپل امسا اوه سمندر فان فلقا نو سیرش آغا فرق کلو فرقین نو شوح هره و حساد سمندر کتاو دلازویم پشاند درائی غاته نیوی رنگا رنگای و بوی نامو فسیرین دیخوا کتاو دلازویم رنگای او بدی موسیٰ علیہ السلام پی روغ زی فیران پک سر دا اسباب دوبیگی نو دا خرنگایی دی نو اگر تا وپتا نوانو دا تیکنالو جی خان پک دوبیگی دامشت دمگورای لگول اطلا اپوچا رنگو که تو وازلف نار حنیز دی مکلو سمما دا غصمان در تا الاخرین اگر رست راتون که خلق چه فیرانیانو ا خلک چا دا موسا خل وررک مثال سلام ته ملغ جاته معو چې د سرو اجین طلو ته سغت نهله خرین بیاې ډ کا غه ډبالې لکه په ک د ځي په ډونګو کې د پانګو کې في کا دا بیا غیتې په دویمزل یاقیل پهدي کې آتن خا مخ نه ق ده ولکه د صورتت کې پې غمبر تهته خل ومنان ت جاات ا کافر وماکان وما كان اكثرهم مؤمنين الذي يريد دين الايمان راولن كي وان ربك الاول عزيز الرحيم ايقينن سارب خذورا وردي قال الاخلاصي ورغي اسوق دبي الرحيم بچارهم کي اخلاصي واتلو عليهم بيان كفداي نبا ابراهيم دليل نقلي ابراهيم عليه السلام اس قال لابيه كلا چاغو يقبل بلارتا وقومه قبل قنتا ما تعبدونا تاسد چا بندگي کوي قالو وي غي نعبد من بندگي کو اسنامن تبوتان فَنَا زَلُّو مَنْقَرْزِي دِلِيُّ لَهَا غِلَرَا ها كيفي المنجوريانا و ديرا كي دونكي قالوا يا غو هل يسمعونكم آياد دي اوري استاسو قبري استدعونا كالا جي تاسو ورطة درامدت شعواز كوي او ينفعونكم یا دي فايديرا كي رسي تاسو جوري تاسو او يضرونكم یا تاكر در كي تاسو كي جاري تاسو عبادت لكوي قالوا يا غو دریا يسن لو جهنا بان انا بلکې منک من خپل مشررانانه کاذا لکهیفعلون چې دسې عبادت د یا بعدت کو او ای لی سر خو بس مشرانو کې زو. قال او اي موسى ايبراهيم عليه السلام افر ايتم ايات خبري ما داغنا كنتم تعبدون تاتا في بندگی کو انتم تاسوا واباؤكم تاسوا مشران الاقدمون اڑم بني په خاني فانه معدولي يقيندا اخذ ما دوشمن عندي الا رب العالمين ما غر دشمن دوشمن رب المخلوقات الذي اغرب خلقني چې هغه ز پیدا کړم فهو يهدين اغما تلارخي والذي اغرب ويطعمني خر راك ویسقیلوا برکای دमाता وای زمریتو کله چې ز بیمارشم شم یشوین اغه ما جوړای الکه نور نسبتنا الله تکه د مرز ځان تکای داوله رکه د دا دې سی اسباب د دې کلا فہو شفای د دې نسبت ځانته او کسان زنا جوړکم زن الله نا جوړ کای او نسبت ځانته او کها د طرف نری فہو یشوین اغه ما جوړای والذی غزاد یمیتنی چې ما بملای ام بیاو بالی مرگ رازی لو چی ملشی نواله که دای خود جواندی دی کنم ولی که جواندی لدی نواله سوم بسنه پار را دی سوم بیا مالا ملائی و دیده پوش ویوه او نا نپویگی وی دای جواندی نوچی جوانده نو خود جوانده پورتا کن ننا ما باملائی لو چی من مکنی دا دینا مرمی بیا جوانده کنم واللذی اغازات اتماعو چه زد تمساتم ان یافره لی چه بخی به ما تا خطوی عطی اغا کارونا چه جایزو و ما کری دی یاو ما دین پروز نبادلی دا دانه چه ما گناو نکری یاو کار جایز دی ایو غوره دی لیا غوره کار پریدی اغا جایزو کی نو دا پیغمبر شان و جد دی فکار دلدهو چه غوره کره وجعز نو ماتو الله غ ماف کاي رب هب لي ارا بز ما را کما پویا حكمن پويا پیغمبري پويا فدين والحقني پيواس کمال را بسوالحين دنيکانو سرا وجعل لي قرذ مالرا لسان صدق تعریف خستافل آخرید پرستنو خلکو کې چې دما خلک پرستنو خلکو کې تعریف کوئ جهې اوګځمال له د ورسې جللت یمو دواری سا د جنت یمنا د ج سوال بکه فر ل عبي بخلو کې دما پلارار ته ان نه یقی نهګ کاو منبالال ل د بلارونه وله توخزیری دا کله چې ورته ویللی شيلو چې بغواه والله تو او مخهفهکمال را یو مپ غ یو باون چې پرته کول شي د پلارار به را شي د زخت ته ب د خی پاک الله زما دواهو تا قبولړي چې به نخهفه کو نه رخوا کوم د دا خو زما د رسه شو دی الله د پلار دا چې شکل کې چې دلبې کار کوورځي د ته به غورځ بیا به نه ووا چې یاو ما پا غرات لا انفع و مالون چه فیده رو مال ولا بنون على زامن الا من الله مگر فیده و رسی مال و زامن آغا چا تا چه راشی اللہ تا بی قلبی سلیم و پا غزر روخ سر دا کفر و دا شرکنا روخ زر کمی چه توحید پا کیپروتی اعتبال صلت بکی پرتی و اوزلی فتیل جنتو حلیز دی بکلیشی جنتو للمتقین آخل گوتا چه زانی ساتلی ده کفر و ده شرک ناروانا تخویف و برزیتی الجحیمو کاربچی دوزخ لیلغاوین سرکا شتا و قیل لهم او بولیشی دیتا آینما کمزای کدی آغا کسان کنتم تابدون چه تاسور لبندگی کول دنیا کی من دون اللہ دا لانا سیوا حلیل سرونکم آیا اگه استاسو انداد کنشی، او یم تصویرون، یا اگه استاسو بدلاغ استیشی، داب ورطوی خواه، فکو بکی بو، فس نسکور بکرشی داب و شرکان، فی ها پا دوزاکی، دو هم دی ولغاون، آو اگه سرکشا، و جنود و ابلیس، فوجون اجمعون تول، خالو وی بدی، و هم فی ها یختصیبون، و بده پای کی جگہ لا کاون کی تعالی قسم په خدای دې ان تلقنا یقینا لومن لفی ضلال مبین خامخ په ګمراهی کی کلا اذ نسویکم کوم وخت چې من تاسو برابر کړی وای به رب العالمین دربد مخلوقات سرا مونږ وی خدایم کولیش دیم کولیش خدای رب هم موږ مختلفه ده داینه به موږ خدای هم سړی لا ټکر کټ نه ورځي دیم کولیش وخت کی منګا وما ادول لرا اولدیم بی لاری کنی منگ لرا ایلال مجرمون مگر مجرمانو ناکار مولاو ناکار پیرو ناکار سیاسی مجرمون داری خواه منگ دی بی لاری کنیو چی دی کولشی دی با پی عرسولا کولا اگه بای بعدو دانو گزنسی دی ادا وسیله دا ادائی با پی گلو ناچولا لما موی خدنو فما کا فمالانا دې شې مونږ لرا مين شافعين مين شافين سوق شفرس کول کی ولا صديق حبيب او نه دوست تلم چې زمانه حقکان د وژنې په ور او تلم دي فلو الا فلو ان لنا کچري و مونږ لرا کرتلې او زلیتل دنیا من المؤمنين نوې ما مونږ د وحدينو نال ای توحید په کوي بیا وې ان فی ذلک الآیة <سؤال> یقیناً پدې کې دلیل دی او ما کان اکثرهم مؤمنین اول دې ډیر د دینه ایمان راوونکو کې او ان ربک الاول العزیز الرحیم او یقیناً سرب چې دې سور او رحمتون کړي کار زبات قوم روحین تکذیب کړو قوم د نو المرسلین در علیگلو شو پیغمبرانو اس قال لهم کلچوی دیتا اقوهم روردتای دا نوح النوح علیہ السلام علا تتکون اولی زاندساتای دو شرکنا انی لکم یقیناً زخو تاسو لرا رسول پیغمبرم امین امانت گرم فتقو الله دلالو یری گئی واتویعون تابداریو کئی زمان وما اسألوكم علیه لا اخلاس تخوا حق پرستی معلومه رسال و سغواری نخوا انکا پخفل دیولور ان اورمه درته دا نوې کلمه درته نه جوړ کړي ای وې د نپي نپي جن لم کې کبيو حق پرسته مپي جنم ان اجريا نه بدلځه ما الا على رب العالمين ماګر دا پرب د مخلوقات فتق الله دلانو يريقا او يريقي واتيون سماتا بيدايو کوي حالو يغه خلق ان امنو لكا ايم ام عبادت رپتا وتواکل او حال چ رواني تا پته يغه بیکاره خلق او دیندارو ته بیکاره قالوا ان وحل السلام وما علمنا ايش تهو يا بما پاري قالو چې دي دی يعملون كول کې داغي ان حسابهم د حساب د دی الا على ربي مگر د پرمځما لو تشعرون ک تاسو پوي گئی ا کتی وای چې وی وما انا نیمزو به فرد المومنين شرون کده مومنا ان انا نیمزو الا نذير مگر يرو کونکې موبيل خارا الو يغى لا ان لم تلته كتمنا نشوي يا لوح الوح لا تكون النخا مخاشيبته من المرجوبين لوشتلشونه پګاتو اركه نوح عليه السلام شکرم کړو چې پګاټو یولي بس دا کار دې حق پروستو سره قالو عليه السلام ربي اذن عربا القومي یقیقوم زماقد زبونه غي د روجن کمال لله په پصللو کې بيننی په زما کې و باید نه هم پهیان داي کې فحن پصله ولا جنی او خلاص کې مع ومناسپ معية چې ما سره من المؤمنين دمو میلاونه فان جاناو خلاصې ورته من ومن غ چاته معغو چې د سرو فلفلې المشغول پاک دکه کلي شو کېسممه اغقنا بیا بعدو پ دبيناباقین پ کدون کې خل الذي في ذلك لا اايا تسليد وې پیغمبر مومنانو ته دایمه را مومنانو ته نجات ورکو همخه په دې کې عبرت او نصیحت ده وما كان اكثرهم اولودیرته داینا مؤمنین ایمان دراوونکو او ان کې و ان ربك يقيل السراب له هو العزيز همخه غزه اورده نو ګلن داګان باندې رحم کول کې ده نو مؤمنان خلاصای واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين سورت و شعرات آیات نمبر ایک سو ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جدیزنا اللہ دهود علیہ السلام ندلیل نقلی زکرکی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 عادوا عادانو المرسلين عليه گلی شو پیغمبرالو ایت خو یوازه حضرت اسلام علی گلی شو دا جمعولی یو اصول د دین دی دي. ایو فروع دی په اصول د دین کې ټول پیغمبران یو دی ردیان انکار کول دا سیدی لکه د ټولنا اذ لهم تکذیب ورلک الکلا کلو چی کم وحکی و یا غیتا چاوے اخوب رور دا گئی دسبی اغه سو کو د له دال السلام سی ورته وی الا تتقول تا ول تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه انی لکو وی عقلان زاستاس د بارا رسول ال رل شی پیغمبر امین ابادتګر الله را گلم او چې سيرا تا ولا کړيدي ايکه خيانت لګو فتق الله او جيد الله لا لا واه او يعود او تابدار يوکي صباح بساله کې اخلاص سغوارب نا دې صورت کې ټول په خبرات دا خبره کوي وما اسالكم عليه اذن وقال المستاسنا وبيانذي ديل بالاجر الايواز الاجر يا ندعوا الذبا الا على رب العالمين باگردې پر ابد المخلوقات اتبلونا ایتاز جوړه وی بكل ریعل په هر غولډه ایتل نخا بنا رنا تابسول تاسو ابس کارنا کوي با په غرله په ډېرو با له بنا رنا نخي جوړولې لکه څنګه یوسف جوړای چوکلو کې مجسنے جوړای او دارانګي نخي جوړای هده قام مال پی لگی نو دیتا عبس کار وی و تتخذونا تاسو جور وی مصانعا بانگلی لعلکم تخلدون ندید بارا چی تاسو همیش پاتی ای دنیا کی و ایذا بطوشتم کل چی تاسو لاسا چوی چاہتا بطوشتم لاسا چوی جبارین فداسی حال کی چی تاسو ظلم و زیاده کول کی اتقوا الله ذل له يريقي وقت ويعول او تابدار يوکي صباح واتقوا الذي يريقي دا غزتنا ابدكم چاغستا سو امداد کړې ده بے ما پاګه طالبو چې تاسو پی جلای كله كله وجدلا او لرونا او یماتونه دربال دي کړی کو الله دا کلې نستاسو بهقابل په ځناورووه بله او پهذاابو داګری دله در کړيدي او بانې در کړیديجن لاله داې کړ ستاسو په باغو وغو پهچلو الخافو عیکم سریګم په تاسو عذابه یو ب لاظو د عذاب دروااضلوې دقوم سرکش او بغاوتته خالو یاغی سوه او ع نه ورابر دفا من او عزتا وعز او نسيت كولستا ام لم تكن من الواعزين يعتني دو وعنا نسيت كولكونا كتمنت خبره كاي كانا او كنكي اسي بصر زال لخو غاية من نمالو ان هذا ندتا الا خلق الاولين مگر عادت زلو قلقو وما نحن بمعذبين او نيو من عذاب را كريشي من لسو عذاب لشي را كولنو فكذبوه فزغيد روجن كهود لسلام فأهلكناهم الله ويمن تباك را غير را إن في ذلك لآيا يقنا خام خاپ ديك الدليل دي وما كان أكثرهم مؤمنين او ندي دير دي دينا إماد رعلو الكي وإن ربكا يقنا له هو غظي زوررحین م زورور او رحم کول ک د زورور په چا دی یڅوکواي اورحیمصبحوب پهجا دی چې چا ایمان راړه کا دبدسممو دومور سلین د روجلواې کلې د سموالو دلیګلو شو پې غمبرانو دا بل دلیلی ناخلیزی کرکي د سوالحل سلام نه يز قال لهم كم واقع جوي غيتا اخوهم رور دا غي نسب روريو صالحو الصالح على السلام الا تتقول قلت اسزان نساتك كفر وشركنا ان لي يقين ذلك مستصدر رسول ال راجل يشفي خبر امين امان الدار فتقوا الله دلاله يريجي واطيعوا لو ظبت هر پیغمبر خپل تقریر کې سورہ شعراء کې وای موږ ورسغوالو نه و ما اسالکم عليه اذنوا علی استادنا فبیان د دین مل اجر المزدوری الا اجر مزدوری زما الا علی رب العالمین بغیر ده پرب د مخلوقات اتوترقونا ایتاز بپری خدای شي فی ما ها ہونا پر في ما مطلو کې هانا چې دلته دي عام په امان نا في جننا تیل په باغلوو کې وغون او پچلو کې ظور او په پلولو کې اخل په کجرو کې پهغها چې غون چکوونه او کړي دغې حیم نرمې دي دا نرمې نرم پسې پې کجروری دي ستاڅ نه چې تاسو بدلتهې شوېږئي وَتَنخِتُونَ لَا تَسْتَوْغِي مِنَ الْجِبَالِ تَغْرُنُكِ بُيُوتًا قُرُنًا فَارِينَ جَمَاهِرَان يَيْفْقُرُنُ جَوْرُهُ لُكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ دَعَاوَيَ رِقِي وَأَتَيُونَهُ سَمَأَ خَبَرًا مَا لَيْ وَلَا تُفِيُونَ تَاسُ خَبَرًا مَا لَيْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ تَاسُ تَابِذَارِكَ وَاي دكار دزياتی کولکو اے قوم کې د کم احزیاتی والا خلق دے کفر شرک کئی آو دا پیغمبرانو خلاف کئی لائی خبره ممنی اللذین آغا خلق یبسیدون فی الارد چا غیر آنی کئی پس مکا کی ولا یسلحون او غیر اسلاح